Când am intrat pentru prima oară în Teatrul Național, am avut bucuria să îl cunosc pe regizorul tehnic al Teatrului Național, pe domnul Ionel Iliescu, un om plin de humor și care avea un bagaj nesecat de întâmplări petrecute în culisele Teatrului Național nu pot să mă opresc să nu vă povestesc o întâmplare cu marle nostru actor, Constantin Notara, când a jucat în celebra dramă shakespeariană Regele Lir. Pe vremea aceea, fiecare spectacol al Teatrului Național era păzit, ca să spun așa, de un pompier unul în sală, unul în, în, în culise Unul în cabine Într-o seară la regele Elie, Pompierul care păzea scena A observat așa, câteva decoruri rezemate de un perete Niște decoruri foarte înalte, cam de vreo șase metri Și niște covoare de imitație de iarbă care împreună invitau la un somn legal el săracul fiind obosit de instrucția din timpul zilei s-a strecurat frumos sub acest decor și a început să tragă un somn de duduiau pereții Cunoașteți cu toții scena revoltei lui Lir când fetele Înțelege el că l-au trădat E o scenă în care cere Revolta cerului Prin trăsnete, prin uh, furtună Pentru furtuna care se desfășoară În acest paralel cu revolta lui Lir Trebuia să cadă un trăsnet Trăsnetul cum se realiza la ora aceea când nu existau magnetofoane, aparate de lumini. Era un șgheab de lemn cu aripioare, montate așa oblic la diferite dimensiuni și distanțe și se dădea drumul la un gem de bile de oțel, care porneau de sus, și produceau un zgomot de credeai că într-adevăr a căzut tunetul și trăsnetul lângă tine. Asta mai erau completate și de două efecte electrice, de un arc voltaic care era mânuit de un regizor, în așa fel încât aveai impresia că trăsnetul a căzut lângă tine în scenă. Cutia de rezonanță în care se adunau aceste bile de oțel Era chiar lângă urechea pompierului adormit Evident vă dați seama ce a urmat El a sărit dintr-o dată speriat Sperietura lui s-a amplificat când a văzut și lumina creată de arcul voltaic Care sugera perfect un foc și l-a mai văzut și pe bietul notara într-o cămașă albă lungă cu pletele în vânt și țipând stihii ale naturii dezlănțuiți-vă să pedepsiți un părinte care n-a să-și crească copii și atunci el s-a repezit Dărâmând de corunile care erau răzemate de zid repezindu se la notara Luându-l în brațe și plecând cu el în curte Notara protesta Băi omule, lasă-mă în pacici, nebun? Nimic, el nu s-a oprit în curtea Teatrului Național Bineînțeles că a căzut cortina Și s-a dat o pauză în care publicul să-și revine din hohotele de râs. A doua zi închetă. Bineînțeles că a fost pedepsit pentru faptul că a dormit, dar la un moment dat când capitanul l-a întrebat Bine mai făcut acum hai să înțelegem, mai fost obosit. Da, domnul capitan, am fost, că toată ziua am făcut instrucție. Bine! Dar când omul acesta, maestru notara, a strigat la tine, lasă-mă, de ce mă scoți în curte, ce-a fost în mintea ta de nu l-ai lăsat? Păi dumneavoastră sunteți de bine. Eu? Da, nu ne-ați învățat întâi bătrânii și copiii?